Morgen, de her øh, Legendernes klub vil jeg nærmest omdøbe vores øh, købmændenes klub til i dag. Vi har øh, givet øh, Lyngen en pause og ladet øh, Frank øh, komme til. Jeg tænker ikke, at der bliver mindre snak, øh, mindre ord af øh, den årsag. Men Legendernes klub kalder jeg den, fordi øh, vi har jo øh, sat et tema for dagen, Christian, som du egentlig har fået lov til at byde ind med. Det er øh, fodboldlegender, fordi vi jo for en uge, siden efter vi havde optaget, sagde farvel til en af de allerstørste, nemlig Maradona, eller Maradona, som du ville sige, ikke også, Frank? Maradona. Diego Armando Maradona. Præcis. Ja, skal, var en skal trist, udtale det, han? ja, ja, ja, jamen, det er helt hans, hans Det var en trist besked, der tækkede ind i onsdags, måske, måske ikke det mest overraskende dødsfald i verdenshistorien, men alligevel, han var kun 60 år. Hvad tænkte du, Frank, da, da du hørte det? Ja, det var selvfølgelig, jeg ved jo, han, han, han, han, er, han er en af de mest elskede personer, uanset alt det, han har lavet, er en af de mest elskede personer i Argentina. Og hvad han også havde, jeg har nemlig aldrig nogensinde hørt en medspiller fra ham tale et dårligt ord om, de, om, om Maradona. Han var der altid for sin medspiller, han kæmpede for, at de skulle fik mere løn, øh, en, en, en, en detalje. De skulle spille en venskabskamp for Barcelona i, øh, i Schweiz, og de fik øh, lad os sige 200.000 øh, Schweizerfrank, øh, hvis de spillede øh, Barcelona uden ham, og hvis han spillede med, så en million. Så sagde han, jeg er skadet før kampen, hvis ikke at mine medspillere foreslår så, så meget. Altså sådan, sådan nogle ting har jeg hørt mere og mere, så derfor var han elsket af alle, og han tænkte ikke kun på sig selv, selvom han var tisten på banen. Næste Christian, hvordan mindes du ham? Ja, men først og fremmest øh, var det jo fantastisk at se ham. Jeg var jo så heldig, at i modsætning til Frank, øh, som var nødt til at spille over i Mexico, så havde jeg jo lejlighed til, altså, øh, da jeg var over med Danmarks Radio og kommenterede både det danske landsholdskampe og andre, så havde jeg jo lejlighed til at se ham. Altså, øh, alene det at, at, at, at se ham live var øh, fantastisk, fordi han var jo en enestående øh, spiller på banen. Og øh, der er ingen tvivl om, og det var også derfor, jeg sagde til dig, at det giver måske andet end til at dvæle lidt ved øh, spillets store personligheder, som efter min mening er jo tit af dem, der definerer spillet. Og øh, der er ingen tvivl om, at Maradona øh, i den periode, hvor han var på toppen i 80'erne, der definerede han øh, øh, fodboldspillet. Altså, nu Frank jo selv øh, en enestående dribbler og øh, en hurtig kant. Øh, ham manglede vi i i en kamp mod Mexico, kan jeg huske. Men sådan er der jo så meget. <laughs> og, og det var jo, det var jo øh, spillere, som øh, havde øh, farten og som havde evnerne til at sætte en modstander af, som var kampafgørende i, i det, det år. Det er det altid, det kunne vi vende tilbage til. Men der var han jo i en klasse fuldstændig for sig selv. Og det er jo ikke mindst, når, når vi ser det 200 gange, det legendariske andet mål mod, øh, mod England, hvor han nærmest starter nede i eget straffelfeld, der afdribler hele det engelske hold helt alene. Øh, og, og der må jeg bare sige, at han, han har sat, som også Frank siger, både på og uden for banen, et enormt aftryk på verdensfodvolden. Og så ikke mindst, da han blev social verdensmester med, med Argentina, og så alt balladen bagefter med, med mafiaen ikke mindst, fordi han var med til at slå Italien, <går> da italienerne havde hjemmebane. Det var virkelig en, en ting, hvor man bare kan sige, helt ærligt, hvad havde de forestillet sig? Skulle han en sig ned øh, og lade Italien vinde? Altså, det er jo helt håbløst. Så han har været udsat for mange ting. Øh, også lidt, selvom han, man kan jo aldrig selv fratage manden skylden for det, men han var jo altså virkelig omgivet af nogle kusne personager. Øh, og, og det synes jeg Desværre øh, var synd for ham, og det er jo nok også det, der har medført, at han måtte, har måttet forlade os øh, så tydeligt faktisk. Altså, 60 år er jo ingen alder, siger vi de der i 70'erne. <laughs> <laughs> øh, Frank, altså jeg var jo barn dengang, jeg kan, jeg kan ikke huske ham som aktiv, jeg har kun set ham efterfølgende. Øh, hvor, hvor stor var han? Øh, du, du var jo til slutrunder med ham, og så videre. altså hvor stor var han for jer, der var mere eller mindre samtidig? Ja, han var jo Altså han, han, han var jo, man kan sige, ligesom øh, som Messi og Ronaldo er i dag, og så bare, bare på sin måde. Øh, øh, hvis jeg skal sige et ord øh, om ham, han var artist. Han var en artist. Han kunne gøre ting, som ingen andre kunne gøre med den vold. Øh, det legendariske øh, opvarmning i Stuttgart, hvor, det, hvor, hvor han blev filmet i 10 minutter, hvor han laver alt muligt med den bold i et rytme, som er enestående. Sådan spillede han jo altså også fodbold. Han var artisten, hvor man kan sige, at måske andre spillere, hvis vi kommer tilbage til det, de har været geniale, men på en anden måde. Han var artisten. Og det, der, gør, det, der gjorde ham så, så, så, så, så, så god også, det var, Eller, han var jo lille, han var, var 1,66, bred, øh, øh, stærke ben og sådan noget. Men han kunne jo fandme gå forbi tre mand på, øh, på, på en halv meter, to meter, ikke? Og så bevare overblikket, fordi det, som Niels Christian siger, det mål, der var England, det var helt fantastisk. Men senere hen mod Belgien, der laver han ikke gennem fire-fem mand, men tre-fire mand går forbi og vipper over der lange hjørne i en simpelthen mod Belgien, hvor det siger, at det var helt fantastisk. Det var det, han gjorde hele tiden, Æh, så for mig er uh, Maradona i, de, i, i sin tid. Jeg mødte ham jo første gang øh, i 81. Og, der blev øh, jeg født, Frank. <laughs> der blev du født, jeg ja, hold da kigge den om. Så skal jeg fortælle dig, hvad der skete. <laughs> det, øh, vi var, øh, jeg, var, jeg var lige blevet solgt øh, fra Ajax til Valencia, øh, og jeg skulle spille, det var vores præsentation. Og der skulle vi så spille mod den argentinske landshold, som var på turné i, i Spanien. Det var første gang, at Maradona var i Europa, så vidt jeg, så vidt jeg ved. Øhm, og de har spillet mod Hercules øh, i Alicante øh, fire dage før, og nu skulle de så spille øh, i Valencia. Og vores, øh, vi havde total udsolgt, der var 55.000 tilskuere. Hvorfor de også skulle spille med os, det var fordi Mario Kempes, som jo var den store figur i 78 og var topscorer og scorede to mål i finalen mod Holland, at han var jo kommet fra Valencia og taget, til, øh, og taget tilbage til River Plate. Og jeg overtog hans plads, øh, i, øh, selvom jeg ikke var den samme spiller, så var det mig som udlænding, så jeg skulle overtage den plads. Så de har sagt, lad Argentina komme til os, og så kan vi også lave øh, ligesom en lille afsked for, for Mario Campes. Men alle talte om Maradona. Hvad er det, det han vi hørt så meget om, om? Han startede som 16-årig og så videre. Og så spillede vi, så, så dagen før, der var jeg, havde vi sådan et lille, øh, lille møde, hvor vi, øh, hvor vi, ja, det var sådan et, et, man kan sige, pressemøde. Dengang var det jo meget øh, in, in, informelt, i, i, i stedet for nu, nu om dagen. Ja, uformel. Æ, og uformelt. er ja, uformelt. Og så kan jeg huske, netop, at han var så lille. Jeg stod og kiggede ned på ham, og sagde, okay, det var der Donner, som alle taler om, ikke? Men du kan fandme tro dagen efter, han lavede nemlig han lavede det samme, som han gjorde mod England det andet mål. Egentlig var han ikke så ellers så, så god, men lige pludselig, så tager han den bold øh, omkring midterlinjen, og så går han forbi seks mand, nogle af dem to gange, og en tre gange, hvad ved jeg, <laughs> og så lægger han den med en sådan en, en, en, en, en, en følt øh, yderside med venstrebenet, lægger, pap, lægger lige til siden, til at han scorer, og vi tager så den kamp 1-0, øh, og så til jeg, det her, det der da lidt ekstraordinært. Så det kan jeg huske om fra den gang, og øh, øh, en, en, en, og så følte man sig, så senere Fordi året efter kom han Der var jeg stadig i Valencia, Så kom han så til Barcelona jo. Øh, og, så der fulgte jeg ham der Der var jeg skadet hele det år Men der fulgte jeg ham jo Barcelona Hvor han ikke havde så stor succes øh, Som han senere fik med i Napoli Christian, hvad er dit uh, største minde Eller hvad, hvad, hvad, hvad, hvad står i hvert fald stærkest uh, Hos dig uh, Med Maradona Jamen det er jo slutrunden i 86 i Mexico, øh, som jo også var en, en, en slutrunde, hvor det, sige, det, det smukke spil, som man kalder det i Brasilien, øh, jo i høj grad øh, kom til sin ret. Og øh, Maradona har, har jo tidligere udtalt, han var ked af, at han ikke var med på, på mesterholdet i 78. Så han synes faktisk, at han skulle være der, men man tænker på, at han var 16-17 år, så er han måske meget frisk at mene at det var en forkert udtalelse af landstræneren. Men det er jo klart, at det var på hjemmebane. Så dengang var Argentina, og der har det jo altid været, et utroligt robust fodboldhold. Det er Argentina er jo kendt for, tror jeg, Frank vil give mig ret i. eller træner. Kan man egentlig godt lide at have nogle argentiner på sit hold, fordi man ved, at man får måk og hårdt arbejde fra morgen til aften. Altså det er gutter, der, de ligner alle sammen nogen, der er kommet direkte enten fra eller fra minerne, og så arbejder de jo altså 24 timer stenhårdt, og det er jo sådan noget, når man ser for eksempel Leto Madrid i dag, ikke? som vel er prototypen på sådan et hårdt arbejde med et fodboldhold med, med Simeone, som i øvrigt spillede for, for Argentina, også i den periode der. Jamen, det er den der type spiller, og så er der lige pludselig en spiller som Maradona, som bare er Uh, han er jo også en holdspiller, som Frank siger, men han er samtidig en fuldstændig uovertroffen individualist, som kan nogle ting, som ingen andre kunne. Og det var jo, altså, han minder mig, at nu kommer jeg til at sige noget, der lyder som om, at jeg er endnu ældre, end jeg er. Ja, om, om jeg har jeg så ikke set live. Men det er jo så nogle legendariske historier om den engelske dribler Stanley Matthews, som jo vel var verdens bedste spiller der i, i 40'erne og i starten af 1950'erne. Nu er vi så meget, meget langt tilbage, men der går nogle historier om ham. Dengang var fodbold endnu mere dribblerbaseret end, end, end det pasningsspil, vi kender i dag. Øh, og, og, og der var jo sådan en, en typestand i Matthews. Han kunne på sine gode dage, han kunne også afgøre kampen alene. Og han sagde jo bare til sine medspillere, ved I hvad, øh, jeg, jeg føler, jeg er i stød i dag. Giv Martin, jeg tror, det kan betale sig. Og, og det kunne det så. Ikke, fordi, <laughs> han, han, han fik den jo så bare, og så løb han ned i den anden ende med den, og øh, så var den, den givet barberet. Og det er jo lidt det, øh, også Maradona. Han havde de der øjeblikke, hvor han kunne afgøre en fodboldkamp. Helt enestående. Frank, du har, jeg gætter på, at dit første møde, der tilbage i 81, sikkert det eneste, du har haft øh, med, med Maradona. Hvad, altså, hvad for et indtryk har han gjort på dig øh, gennem årene, øh, også som, som menneske, ikke kun som fodboldspiller? Han, han, han, han, han, han, han, han. Jeg har været, øh, oplevet ham et par gange, Æh, hvor jeg efter det, sagde, at, at der er ingen, der må sige et eneste ord, øh, dårligt ord øh, om Maradona. Øh, fordi så, øh, så bliver jeg tosset. Æh, det var et... Øh, øh, vi har spillet... Øh, han, han, jeg, fik et, jeg, fik et, jeg fik i øvrigt, det skal jeg lige fortælle. I går, der får jeg en lille film fra en. Og øh, der ligger øh, Maradona, han ligger på massagebænken og bliver masseret dagen før finalen. Og der har han så den danske trøje på. Jeg har set den. Det, det, det, det findes på YouTube. Det, det her okay. det er fantastisk. Han ligger i den danske helt... tror ja. ja, det er nok min, han ligger med. <laughs> det må man gå ud fra. Ja, det tror jeg. Ja, så får han den selvtillid. Det. det kan jeg forestille mig. Men okay, det, kan vi så. det, kan, det lader vi leve. Men, øh, nå, øh, han kendte mig. Han havde fulgt mig lidt, fordi jeg havde spillet der i Valencia. Og jeg spillede jo i en fremragende kamp. En af de bedste kampe, jeg har spillet mig i en rømme selvom vi tabte 1-0. Øh, og så kom vi så til Mexico, og, øh, og der spillede vi jo fantastisk øh, vores danske land. eller sådan noget. Nå, jeg bliver så to år efter, så jeg så, øh, spiller så ikke fodbold mere, jeg er stoppet, og så arbejder for TV2. Og der havde vi jo så Italien og Spanien, det var de rettigheder, vi havde, og så skulle vi så øh, ned til Italien, og så Preb Melke var jo med, men Preben havde, havde fået en operation i sin øh, akildescen, så han, han måtte sidde på hotellet. Og så måtte jeg så ud dagen før kampen, øh, Juventus Napoli, ud og sørge for, om jeg kunne måske få et interview med ham her af øh, Maradona. Dengang, der, der ringede man jo ikke til nogen sted. At, Nå, jeg kommer så til det lille stadion, hvor de skulle træne. Og, øh, der var en sindersbane, der var omkring 3.000 mennesker til at få at se dem, der træne. Og jeg kommer så ind, og så går jeg så hen til, øh, til Motje, Morti var den kendte øh, teknisk direktør for flere klubber senere hen hos også også Juventus og sådan. Og så går jeg hen og så siger, at hey, jeg er Frank Arnesen og prøver på mit spanske antal, kun italiensk kiggede på mig og sådan. You know? Så jeg, jeg skulle at jeg skulle hele at fordi han ved at kifte, for lige at komme ind. Og, og ja, okay, fint. Så siger jeg, at jeg vi vil meget gerne have, hvis det er muligt, at jeg måske kan tale med Maradona. Og ja, han kiggede på mig og sagde, jeg tror jeg, ikke, du kan, men prøv at snakke med ham der ved siden. af. Der stod der sådan en lille en, halvanden meter høj, Giuliano, og det var deres pressechef. Og han kiggede, jeg spurgte ham, jeg kiggede ned, og jeg kiggede på ham, Giuliano, øh, er det muligt, Maradona? <laughs> og så kiggede han så op på mig, og, <laughs> og han, han havde sådan en stemme, han var så lille, og havde sådan en stemme, det var en typisk mafia og jeg sagde, shit du vil men jeg står der på sinderspanen med Nalle og, vi, du ved, og Niel, vi, vi, er, vi, vi med vores kamera, og jeg må komme ind på en eller anden måde, vi skulle ikke på den komme ind, jeg begyndte bare at tale engelsk, så lader de mig gå ind og så øh, så kommer alle spillerne op, men Maradona kommer ikke, så jeg står der pissen du ved, og de kommer op i sådan en op af, af, af, af, af sådan en tunnel. så går der 10 minutter, så lige pludselig så kommer Maradona op, Gående op og jeg, jeg stod der det med, med kamerafolk og så stod der kun øh, hvad hedder det han? Moji og så Julianne og han går og han går flere skridt hen mod banen og jeg står der og jeg siger jeg bliver nødt til at, jeg må hente gåen så kigger han op og kigger lidt og så går han hen til mig og så, og så gjorde han så han kunne selvfølgelig han skulle altid rykke, så giver han sådan der tog mig i kinden og sagde hey Frank hvordan går det med de knæ det var det første han sagde no, jeg var ved at falde om, jeg sagde, altså, ja, jeg er stoppet med at spille fodbold, der. Det siger, nej, nu skal du høre, jeg er helt fra Danmark af, og Præben Elgaard der derhjemme, han var jo helt vild med Præben også, fordi han har spillet Verona, når, er det muligt, at vi måske kan tale med dig på tv, ingen problemer, Frank, kommer I på hotel, kan I komme der, ja, vi kommer så på hotellet, jeg siger til Præben, den er hjemme, han kommer, og han spiser mad, mad, og så, okay, kom man. man, ved jo ikke, hvad der sker, det var, han spiser så mad, vi så den så hele holdet spise der bag, så han går, han lavede sådan en lille tommer, hey, kom, jeg skal lige op og skifte, så kom man ellers ned i tredelet, øh, tredelet, hvad hedder det, øh, øh, jakkesæt, med sine hænder, du ved, sådan på bordet, to kæmpe uger, et på højre, et på venstre, og så talte jeg så om fodbold med ham på spansk, og Preben talte han så om livet og presset og det der på italiensk, Nej, for den dag, og så betalte han i øvrigt også vores, øh, vores øh, frokost. Så, for den dag, så sagde, jeg, at han kan. det, det, det der er ingen, der må sige noget om, om, om, om Diego Armando Maradona. Men hvad betyder det egentlig, altså det her med personligheden? At, at det er en vindende personlighed også, hvad gør det for hans? Hvad kan man sige status øh, i eftertiden? Ikke? Er det også med til at gøre ham til den her øh, gigantiske legende? Ja, du kan bare spørge, du kan bare spørge Frank, hvordan det er at være legende. Ikke? Det er, fordi hvis man både kan spille fodbold og synge, for eksempel, ikke? så får man jo en særlig status. Så selvfølgelig betyder det, selvfølgelig betyder det noget, at øh, man også øh, har noget personlighed andet end øh, lige at kunne drible eller, eller, eller krølle eller slå afleveringer. Det betyder utrolig meget. Han var, han var meget stor. Må jeg fortælle en lille historie om, yeah. hvor stor han var? Øh, yeah. Som egentlig ikke er noget med mig at gøre. Men øh, jeg var jo så i Mexico med Danmarks Radio, og vi kommenterede jo både selvfølgelig Danmarks kampe, og det var en kæmpe oplevelse, og, og tak for oplevelserne, Frank. Men altså, der var jo også mange andre kampe, og det, øh, det husker vi måske nærmest nu i dag. Øh, folk har jo nærmest glemt, at det var Mexico, der blev verdensmester, fordi der var mange, der tror, at Danmark nærmest blev verdensmester. Ikke? Øhm, og jeg har øvrigt mødt genio mange gange, det vil vi vende tilbage til ved, ved en, anden, ved en anden lejlighed. Uh, men der er så, uh, den danske pressedelegation var jo samlet deroppe i Carretero, og uh, pludselig udkommer Ekstrabladet med fire sider i midten med solointerview med Maradona. Og alle de andre journalister bliver ringet op af hjemmeredaktionen og siger, hvad fanden laver I? Er I gået på druk alle sammen? Uh, hvorfor arbejder I ikke af dit og dat? Nej, var jo Nielsen Ekstrabladet legendariske rapporter. Han havde fire solointerview med, med Maradona. Og øh, så løber alle kollegaerne løber hen og siger, hvad fanden er det for noget? Man? Du har ligget her ved swimmingpoolen hele dagen. <laughs> det er sådan, man gør det, når man er i ude redaktionen Og, og, det, og, og, nu, nu, og det, det siger jo lidt om, at øh, de blev punket hjemmefra, alle sammen. Madonna, Madonna, Madonna. Få noget det interview med ham, ikke? Og der var ikke en, der kom i nærheden af dem. Ikke en af dem. Men. Hvordan ved du det? Jeg forhindrede det jo til... ikke i, at man havde solointerviews. <laughs> nej, overhovedet ikke. Åh, <laughs> oh, interessant. Det er en interessant uh, type journalistik. Du er altid efter os journalister, men her synes jeg, du er meget. Uh... Nej, nej. Det er en historie for det virkelige liv i Sverige, <laughs> <Ja>. jo. <laughs> <laughs> ja, precis. Det er så lidt foregår. Men var han også blevet lige så stor en legende, tror jeg, hvis ikke hans, hans liv havde været så stormfuldt? Øh, altså er det som om, at det har vundet endnu flere øh, hjerter, at, at det ikke bare har været, hvad kan man sige, en luksusspiller med et luksusliv og med alle de øh, rette kår omkring sig? Jeg, jeg, jeg tror altså, hvis du sammenligner ham og så andre legender, man kan sige, at de er helt store, fordi det, det, er jo, det er jo top, måske den bedste nogensinde, så har han jo en, en, en fordel, man kan sige, at være, være speciel. Det er, at han kommer fra meget fattig øh, øh, kål, altså, det, var, det, var, det var virkelig helt nede på det laveste niveau, og så har han så kæmpet sig op, og han har aldrig nogensinde, øh, han har aldrig nogensinde øh, øh, glemt, hvor han kom fra. Uh, han er altid, altså, der er jo store spillere, som, som, uh, som uh, jamen, en af mine allerstørste favoritter, Johan Krøv selvfølgelig, men med, med, om ham er det jo meget mere respekt uh, i hvad han har gjort, og hvordan han var genial i min, uh, i min, uh, i min opfattelse som strateg også, udover at han var en fantastisk fodboldspiller Maradona var jo artisten og artister, der hører op og down og uh, jeg tror, at alle de ting, selvom Altså, øh, øh, du kan sammenligne ham måske lidt med Garencia, øh, en af de aller, aller største og vinger, vi taler om Stanley Matthews, og Garencia var også helt deroppe øh, ved at være, vandt også værelsesmiddelskabet tre gange, var helt fantastisk. Og han havde bare ikke det, som Maradona havde. Han kom også fra Robontes og, og blev øh, så døde som alkoholiker og fattig. Men det, som Maradona han havde, han havde åbenbart noget, af alle folk alligevel altid ville hjælpe ham. Fordi han var, som han var. Og han kom altid tilbage. Så lige pludselig var han i Cuba, og så havde han en tatovering for uh, Fidel Castro, og jeg ved ikke hvad. Altså, han var jo helt exceptionel i, i andre ting, men han var altid sig selv. Han var altid sig selv. Og han diskuterede med den, og det var så, nogle gange gik han langt over stregen, hvor han sagde nogle ting om Pelé, og jeg ved ikke hvad. Hvor man tænker, åh oh, nej, nej, hold nu din kæft, du, du ved ikke. Men han reddede sig, redde sig på grund af, sådan, som han var, som personlighed. Altså han, han, han var, Maradona var Maradona, og der var ikke noget, øh, det, var, du, du, det du så, det fik du. Men det er jo, øh, det, er jo det der er, øh, hvis man skulle sige noget, fodboldens eneste væsen, det er jo, at det er en folkesport. Altså øh, fodbold er jo i virkeligheden, øh, øh, jeg ved godt, det startede på nogle kortskoler, og der er nogle øh, fisseforeninger med englænder, og der er andre der spillede det, jeg spil. Men det var jo først, at de skotske møllerarbejdere tog fat, at fodbold blev en arbejdersport. Og øh, det, der lavede legendariske øh, dokumentarfilm om, det, det er fantastisk spændende at se. Det gælder jo også Pelé, det glemmer man jo lidt. Hvis tager en anden af de store, øh, der lavede en fantastisk film øh, om, om Pelé og hans, øh, hans barndom, hans ungdom, øh, og, øh, og hans måde at spille fodbold på, som jo også var var enestående i forhold til den polerede form for fodbold, man ellers gerne ville spille i de fine kredse i Brasilien. Og det, og det, er, jo, det er jo der, at spillerne, spillernes unikke personlighed, Maradona, Pelé og så videre, kommer til udtryk, hvor de jo kommer til at definere fodbolden, på trods af, hvad uh, the establishment egentlig synes, det skal være. Så mm. giver de fodbolden en ny dimension, og, og, og er faktisk med til at fastholde den som folkets sport. Og uden de typer der, der vil fodbold være noget fattigpoleret noget. Altså der er masser af ting, der også i dag kan ødelægge fodbolden. Øh, penge og øh, øh, globalisering, som på sin egen mærkelige måde er vanskelig, når kineser, araber og amerikanere tror, de skal bestemme, hvad der foregår i fodbolden. Og det er der for meget af. Men det er jo fodboldens inderste sjæl, det er, at de her personligheder dukker op og definerer fodbolden. Og de kommer helt fra græsrødderne. De kommer fra Øh, fattige kår, eller strandene, eller øh, markerne, et eller andet sted. Og det, det, det synes jeg stadigvæk, at det, der er det mest fascinerende ved fodbolden, at der er ingen, der kan stjæle den fra os. Øh, hverken Storkapitalen, eller Araberne, eller Kineserne. Men så, jeg er helt, helt enig. Men så lad os bevæge os øh, over mod øh, det, lidt bredere øh, fodboldlegender, fordi øh, jeg synes, ordet legende der er måske gået en lille smule inflation i det. Man kan være klublegende, man kan være legende af mange årsager efterhånden. Men hvis vi tager sådan en fodboldlegende i sin reneste form, som I ser det, hvad, er en, hvad skal der så til for at være en legende, altså for at få den status? Jamen, hvis jeg må byde ind før, så vil jeg jo sige, at mm -hmm. jeg, jeg føler mig privilegeret ved at leve i en tid, hvor, hvor spillere som Lionel Messi og, og Ronaldo har spillet, altså og det gælder jo de andre spillere også tilbage i historien, vi vil tale om. Det er jo det er spillere, som alene er kampafgørende i en kamp. De kan helt palle alene i verden afgøre en fodboldkamp. En hver træner vil give sin højre arm for at have en sådan spiller på sit hold. Fordi uanset om resten af holdet spiller som en pose nødder, uanset om øh, der mangler tre andre stamspillere eller noget andet, så ved man bare, at med dem på holdet, der har man en meget stor mulighed for at vinde kampen. Og de er enestående på hver deres måde. Messi og også forskellige. Og så kan du gå tilbage i tiden. Nu nævnte Frank Johan Kreif, Og øh, jeg har været så heldig, at jeg spillede mod Johan. Mm, precis, <laughs> og lige da Ajax begyndte at blive rigtig store. Det var jo så når der blev Robocop-vinder det år, jeg kom til Holland. Men øh, det var jo der, hvor. hvor øh, når Rinos Mikels skabte det store Ajax-hold, det er lige før Frank havde fået korte bukser på, ikke? <laughs> men, men og det var, han, var, han var også en spiller, som udover af efter min mening at redefinere fodbolden sådan som den blev spillet fra et gammelt gumpetungt, usammenhængende, meget meget brutalt spil. Så var, han i, så var det eriks som blev skabt der i starten af 70'erne, og den Eriks-stil, som vi egentlig også kender i dag, men dengang var den endnu mere ekstrem med det her voldsomme push-up, øh, hvor man flyttede forsvarskæden nærmest helt op på modstanderens banehalvdel, øh, i hvert fald op til midterlinjen. Øh, og øh, hans evne til at analysere og faktisk flytte en, en fodboldkamp... Øh, alene ved den måde, han dirigerede sine holdkammerater på. Han havde, han havde kræfter til både at spille selv, helt fantastisk. Han kunne jo også drible fra midterlinjen og, og lægge ned i mål. Men han kunne altså også skabe åbninger, afleveringer og rum for modstanderne, som ingen andre kunne. Og samtidig kunne han faktisk dirigere hvor alle de 10 andre spillere på holdet skulle stå. En enestående personlighed i fodbolden, som var med til at flytte måden at spille fodbold på. Og det er det, jeg mener ved legender. Det er jo, at Udover de er enormt dygtige fodboldspillere, så er de også definerende for den måde, vi kigger på fodbolden på. Der var, der var en, der skrev til mig, øhm, på, der var faktisk stor diskussion øh, på øh, sociale medier, da jeg skrev om, at vi skulle snakke legender, og hvad, hvad er en legende? Det, var der, øh, det, det er der stor uenighed om, vil jeg sige, og hvem der ligesom opfylder det kriterium. Men der var en, der skrev noget, som jeg tænker måske er flugter med det, som du siger her, Niels Christian. H.C. Øh, Flyer, han skriver, kriterierne for at blive en legendestatus er vel, at man har tilføjet spillet noget, som for eksempel Maradona, krøf Pellet, Bækkenbauer, Peter Michael, Platini osv. Frank, er, er, det også, øh, altså er, det, er den også et af dine vigtigste kriterier? Jamen, jeg, jeg, jeg er helt enig med, med Niels Christian. Det drejer sig om, at du har en spiller her, som kan lave øh, forskellen. Som gør forskellen, simpelthen. Øh, fordi øh, man kan være en legende, som vi, vi har nu talt, kun talt om antrepsspillere, øh, men, men øh, øh, øh, Frans Beckenbauer, han kom jo med en helt ny stil, kan man sige, af, hvordan man spiller Liberoen. Øh, hvordan han, han, ja, han, han kunne nemlig også takle. Han kunne også være hård men det er jo slet ikke det vi kender ham for. Vi kender ham for den elegante måde, som han tog bolden på modstanderne og som en yderesiden gav en en aflevering efter den anden. Han spillede jo en forsvarsspil, øh, øh, som man egentlig kun gør op på midtbanen eller angrebet, fordi der er der er risikoen for at tabe bolden. Det er helt jo, det gør ikke så meget. Der har vi så mange spillere. Bag bolden, men han gjorde det selv ned sit eget Det var noget helt nyt, øh, man så. Øh, man, man havde set det lidt fra, fra hvad hedder det fra, fra Ajax at ja, han ville det også, men slet ikke på samme niveau som ham. Men hvad der også gør det til det, og det er jeg og det, det, jeg siger, at, at Jørgen Cruyff har en, en, en, en, en, en, en, en, en lidt mere status for mig mange gange end andre. Det er fordi, han er ikke kun som spiller, men også som træner, har han jo været den, som vi kender i dag, som har videregjort Rinas Michels totalfodbold, som det vil kalde, til at han er bragt op på det højeste niveau som ved koster Dream Team i 92 for Barcelona, hvordan de spillede fodbold, hvor den må også helt nede bagfra, hvor han kunne, hvor han kunne som træner også virkelig øh, få sit hold til at spille, sådan som, øh, som han selv øh, havde gjort det var selv i tankerne. Og det er jo meget få. Øh, Beckenbauer har vundet verdensmesterskabet som træner. Han vandt verdensmesterskabet, blev nummer to og nummer tre også. Altså, det er jo helt... Øh, Pelé aldrig, Maradona heller ikke, øh, Bobby Charlton heller ikke, store spillere, som ikke har det i sig, men der, der, der mener jeg, at sådan en som Jørgen Krøf, han har for mig et kæmpe, kæmpe, et, for mig har haft en kæmpe succes også og, og, og, i udviklingen af fodbold, at han har været med til at skabe det. Som jeg, den. som er den dag i dag, Pep Guardiola, det er jo Jørgen Krøjfs skole. Så et kæmpe aftryk, kan man sige, på fodbolden. Niels Christian, synes du både, man skal have været, hvad kan man sige, fenomenal på klubhold og på landshold, eller, fordi vi ser jo også spillere som Messi, som, som jo har gjort det fuldstændig outstanding klubmæssigt, men jo faktisk ikke har vundet med sit landshold. Altså, hvad, hvad, er, det, er det et krav for dig for, at man kan være en fodboldlegende? Nej, ikke nødvendigvis. Altså, man kan jo, der findes jo altså der er jo også rigtig gode fodboldspillere, som ikke nødvendigvis spiller på et landshold, der kan vinde øh, verdensmesterskabet. Øh, det er svært, og der er mange ting, der skal, der skal gå i hak for, at, øh, at det lykkes. Øh, en gang hver fire år ikke, skal man have holdet, og øh, der må man bare sige, at øh, det lykkedes så for Maradona i 86, selvom vel egentlig øh, øh, holdet øh, sidenhen ikke var, ikke var stærkt nok til at bære ham eller han kunne bære holdet alene. Altså, nu taler vi om, at de kan være kamphorgørende, det er jo rigtigt, men det her er en lang turnering. Og øh, problemet er jo også, at øh, stjernespillere kan blive skadet. Og det skal vi måske lige også vende tilbage til at sige, fodboldspillet har jo ændret så meget. Altså i dag er angriber beskyttet på en helt anden måde, end de var. Øh, I hvert fald dengang jeg spillede, og også da Franke øh, spillede, der var det stadigvæk også sådan, at hver hold havde jo en eller to slagter på holdet. Øh, Som eneste opgave var, og forhindre modstanderne i overhovedet at komme til ord. Og der er det jo egentlig fantastisk, at spillere som øh, Pelé og Maradona, øh, på trods af den hårdhed, øh, som spillet havde, at, at, at man alligevel kunne være så kampeafgørende i så afgørende kampe, som de var, på trods af, at der var spillere, der gik på banen, kun for at slå dem ihjel, og ikke lykkedes med det. Kamp efter kamp i en lang turnering. At det lykkedes jo for... For, for at slå Pellé i stykker i, ved VM i 66 i England, men altså, han blev alt verdensmester tre gange. Men jeg øvrigt er enig i, at det der med at tilføje spillet en ny dimension, det kan jo ske som træner. Kan, en anden gang kan vi tale om store træner, som øh, har, har flyttet fodboldspillet øh, fra, en, øh, fra en periode til en anden. Øh, og, og, og Frank har jo helt ret. Både Bengbauer og Greif har jo gjort det både som spiller og, og som træner. Og så hvis vi skal op i 90'erne, så kan man jo nævne en, en, en spiller som Zinedine Zidane, som jo, mens han var allerbedst, var en fantastisk personlighed, både på uden for banen, men også en utrolig dygtig fodboldspiller fra Frankrig, og har vel også som, som træner sat til et aftryk, måske ikke helt, øh, han har haft nogle vanskelige perioder i Real Madrid, kan man jo godt sige, ikke mindst der på det seneste, men ikke desto mindre øh, som fodboldspiller, en, en, en, en, også en spiller som var kampeafgørende øh, i sine bedste år. Jamen, han var nemlig en af dem, som blev diskuteret vældig meget, øh, da, jeg, da jeg smed den her op, hvem der var fodboldlegender for vores lyttere og for vores seere. Øh, Nogle synes, at, at for eksempel Sidanand var en fodboldlegende, andre synes ikke, at han havde været markant nok øh, gennem, gennem årene. Øh, Frank, hvem er legender, hvem er ikke legender? Fordi man kan ja, også lige det... pludselig begynde at udpege en masse. Altså Maldivi, ja, Zidane, vi kan, jo, vi kan jo sidde og pege på mange Platine. store spillere. Platini, ja, du kan se Platini, du kan se, altså, mener, Michael Laudrup, øh, jeg mener også i mine øjne, måske sammen med Alan Simonsen, det, det bedste to spillere, vi nogensinde har, har haft. Og, og det var højt, højt niveau. Men altså, øh, hvis vi taler om de... Kriteriet altså, øh, øh, det skal være, at en kan... I, I årrække kan gøre forskellen på banen hver eneste gang Og, er, og der er vi oppe i en meget, meget lille kreds uh, Vi kan også gå tilbage og sige Hvis vi taler om George uh, Best Han var spillet selvfølgelig kun fodbold uh, Egentlig fra han var 18 år Og så indtil han var 25 uh, Og så tog han så til Amerika 26 Og så var det færdigt med ham Men han, i den periode var han jo også helt outstanding Men på grund af at han ikke der, Han havde mange gode spillere også ved siden af To som Bobby Charlton og så videre Så kommer han måske ikke helt derop men måske en af de bedste højrevinger, der har set. Men som legende, så er jeg en, der skal der, være, der skal der være Maradona, som faktisk på et rigtig godt hold, men ikke sådan et hold, som Pelé havde med, i, i 1970, af, var afgørende mand til at vinde vindværelse øh, Sådan som, som Beckenbauer styrede sit hold nede bagfra som fodboldspiller, på sin måde han spillede på, som var nyt øh, fantastisk. Øh, Pelé som øh, øh, blev verdensmester flere gange, øh, selv som 17 år og videre. Det er nogle ting, som det gør, det er en legende. Der skal der helt deroppe i mine øjne. Altså. Ja, ja, ja, jeg vil måske øh, fortælle en lille, en, lille, en lille historie, som ikke er min, men som jo er udtalt af en af, af, af, jeg vil ikke sige en af mine legender, fordi det er før min tid, og jeg har kun set øh, sort-hvide klip af ham, men altså, vi skal jo tilbage til Ungarns hold i 50'erne, som jo også var et hold, der omdefinerede måden at spille fodbold på, da de rundbarberede England på Vembley blandt andet, og jo af mærkelige årsager aldrig ikke blev verdensmester, fordi Tyskland snydt dem i finalen, men øh, den, den største ungarske spiller Fjerns Puskas fik jo senere hen efter, at russerne invaderede øh, Ungarn, kom han jo til spansk fodbold og øh, Spillede jo i, i det, på det legendariske Real Madrid-hold med Alfredo Di Stefano, Renzo og hvad de nu ellers hed, alle sammen. Og han har udtalt øh, følgende, så vidt øh, jeg i hvert fald er orienteret, og det er et meget godt billede, synes jeg. Altså fodbold er ligesom en klaverkoncert. Øh, der skal ti mand til at slæbe flylet, og en enkelt kunstner til at spille på det. <tryk> <tryk> og, der, og det er jo der, øh, kan du finde kunstneren, så har du legenden. Ja. Men, ja, rigtig, ja. Hmm, Er der noget i personligheden? Øh, fordi jeg kan ikke lade være med igen at vende tilbage til Maradona og hans, hvad kan man sige, folkelighed og hans, hans øh, imødekommenhed, som man i hvert fald fornemmer på afstand, øh, er det vigtigt om det her, og om de er netop om de har vindende personligheder, eller om de har det modsatte er fuldstændig sådan uopnåelige. Jeg fornemmer, at Krøf var sådan mere arrogant og uden, uden, uden at have noget, som rigtig at have det i Frank. Er det vigtigt for dig, hvordan de er som, som mennesker? Jeg tror, at alle de der, vi snakker om, vi snakker om Beckenbauer Krøjf og Maradona og helt op i den klasse, pille så er de meget tilgængelige. Meget, og krøg for os. Krøj, der var ikke et eneste arrogante øh, øh, ting omkring ham. Han var virkelig, han, han hjalp mennesker også. Han havde sin måde at gøre det på, og ved, men han var i mine øjne helt fantastisk. Og det er det, som de her, når du, kommer op på det, når du er op på det niveau, hvad vi taler om, fordi de er geniale egentlig, ikke? i det de gør. Men så de er de også altid sig selv. Øh, og og, og, og jeg, jeg, jeg, hvis, hvis jeg ser tilbage og sætte de der, de, som vi taler om. Alle sammen har været tilgængelige. Der er ikke noget Pelé også, og også en, en, en, er en, en, en mand, som, som, som folk kan lide. Det, der er sket, lad os tage Messi, som i mine øjne er den bedste spiller de sidste 10 år, fordi han er genial, hvor man kan sige, at Ronaldo er fantastisk, han har arbejdet sig mere til det med et rigtig stort talent, men den anden, Messi, er genial. Han har jo en, en anden personlighed, og det, det er et af de ting, hvor jeg tror, at han, hans problem øh, har været i Argentina. Det er, at presset er kæmpestort. Alle har talt om, altså, Madonna har gjort det, Madonna har gjort det, Madonna, nu skal du altså gøres det verdensmester. Og det er ikke lykkedes se ham, på grund af den ene eller den anden måde. Men han har aldrig været øh, rigtig så elsket, som de andre, fordi han er en... Han er introvert. En, øh, en, en han er introvert. En, en han er introvert. Du, ved egentlig aldrig, du hører aldrig rigtig noget om, at han går ud og siger, hvordan han er, eller hvad vi jeg. Samtidig med, at han er flyttet til Spanien, da han var... 11, nej, 13 år var han, der flyttede til Spanien, og aldrig boede der. Og det er sådan noget, som argentinerne, äh, argentinerne de, sådan, de har ikke rigtig taget ham 100% ind i deres hjerter. Og jeg tror, at det, er, det, er, det, det, det, det, det er svært for ham, det er svært for, for, for Messi at leve op til det, når han skal tilbage og spille på det argentinske landshold. Fordi han har aldrig været så god på det argentinske land som han har været i Barcelona, det er helt sikkert. Men hvilke, hvilke nutidige spillere øh, vil, tror I så, gå over i historien som fodboldlegender? Altså, hvem vil vi om øh, 30 år, dem er os, der stadig øh, er her til den tid, hvem vil vi se tilbage på som fodboldlegender af dem, der er der i dag? Jamen, altså, her de sidste 10 år er der jo ingen tvivl om, øh, at vi har nævnt dem allerede. Altså, Levernit Messi og Ronaldo er, øh, som jeg sagde det før, øh, jeg føler mig privilegeret ved at have oplevet dem at spille fodbold. Fordi på hver deres måde, de er vidt forskellige, men på hver deres måde, er det fuldstændig fantastisk, det de kan. Altså, jeg kan huske, at vi med FC København møder Real Madrid i Champions League. Og det er en stor mundfuld i forvejen, fordi det, det er fyldt med gode spillere, og, og det er bare sådan, at selvom øh, det faktisk var et øh, FC København hold måske øh, noget af det bedste, vi har kunnet stille med, og som faktisk har godt sammen, og også i perioder prøvede at spille lidt med de her regler med så er det bare sådan, at en spiller som Ronaldo, ham kan du bare ikke, du kan ikke, du kan ikke holde ham væk, fordi han er simpelthen så dygtig øh, i sin måde at bevæge sig på, i sin måde at positionere sig på, og, og, og selvfølgelig med de afslutningsfærdigheder, han har, både med, med fødder og med hoved at du kan simpelthen ikke kan holde ham væk fra at score. Øh, og, og, og, og derfor, jeg tror, øh, om 50 år, så vil vi tale om det her, det her 10 år, de har de jo delt øh, værdigheden som, som verdens bedste fodboldspiller mellem sig de sidste siden 2007. Mm. Så det er en, en periode med to spillere, som står fuldstændig ud i forhold til øvrigt mange andre dygtige spillere. Så det, jeg lige vil sige omkring det der med, hvilket indtryk, man har af spilleren. Jeg er enig med Frank. De fleste er faktisk øh, meget, meget hyggelige. Jeg vil gerne sige, jeg har kun det bedste indtryk af Johan Greif for eksempel. Jeg er faktisk var hjemme og besøger ham, fordi Tom Søndergaard spillede jo i Eriks på det tidspunkt. Øh, og øh, så var jeg, jeg kom op til, til Amsterdam. Jeg var i og han kom op til Amsterdam, og så var vi faktisk hjemme hos Johan Greif. Jeg var meget imponeret af, at han havde tre fagfjernsyn. Det var på et tidspunkt, hvor fagfjernene først lige var kommet og vi andre var kun nået til at overveje, og vi havde jo råd til at købe det enkelt. Jo. Men han var u utrolig utrolig sød menneske. Problemet, tror jeg, er, at fodbold er jo også blevet, specielt for de dygtigste spillere, de bliver behandlet og efterstræbt også af medier og publikum på en sådan måde, at de kan jo ikke, man kan jo ikke gå ned i supermarkedet og handle, men de kan ikke gå nogen steder, de skal have på, Uh, og, og det bliver jo et, et, et, Desværre et, et, et liv uh, Som er svært at leve Fordi omstændighederne gør At du ikke får lov at være dig selv Heller ikke uden for banen Og det er uh, noget af en belastning Og så er der altså meget nemt der pege fingre af nogen Som ikke gider give et interview Eller ikke lige er sådan mm. dag på et eller andet tidspunkt Der glemmer man lidt nogle gange Hvad det er for uh, nogle omstændigheder De er tvunget til at leve under uh, Og det er lidt ærgerligt mm. Men, men lige præcis de her to, der er, det, der er jo ingen tvivl om deres fodboldevner, og, og hvordan de også vil, fodboldevnerne, stå ud. Men det her med at blive lige så øh, store legender, som de andre vi snakker om, der er der vel ingen af de her to, der sådan har decideret vindende personligheder, i hvert fald ikke som vi kender øh, til? Jeg, jeg tror, det har også meget med at gøre, hvad, hvad, hvad Nils Christian siger. Det, det er nemlig enig med. Det der med, at de, de, bliver, jo, de bliver levet, før i tiden også, i min tid, der kunne jo du, du, du, du, du, selv, i, da, da jeg spillede i Ajax eller hvor Fan jeg spillede, selv i Valencia dengang, der kunne du gå på restaurant sammen med din kone, og der var ikke nogen, de er i så, så var der ikke nogen, der var ikke nogen, der følte uh, efter dig eller noget som helst. Nu om dagen der er det også det, at der er så mange penge involveret, så alle de mennesker omkring de her spillere, de, tør, de, de kunne aldrig drømme om at sige nej, hvis han siger ja. Så de, deres personligheder bliver sådan også, der bliver det der med at gå kontra i sige, hey, det tror jeg ikke, du skal gøre, sådan skal du ikke være. Det er måske kun ens mor og far, der, der siger det til dem, men det, det, det, på et tidspunkt, så, så, så, så, så, så, så, så lytter de ikke engang til dem. Fordi at de, du bliver jo levet. Du bliver levet. Altså en, jeg vil godt lige komme bag til en, en anden legende, som jeg tror, vi bliver talt om, det er nemlig Ronaldo fra Brasilien. En spiller, som også er blevet verdensmæssigt to gange. Uh, og som også, man kan sige, uh, sammen med Rivaldo, men, men helt sikkert ham, han var den store, store spiller i Korea, da de vandt verdensmæssigkabet og scorede også begge mål i finalen. Han var jo en, en, en, en, en fantastisk artist som spiller. Uh, uh, jeg havde den, det held af både at og, og, og træne sammen med hver dag, man kan sige med Romario, og så se Ronaldo uh, hver eneste dag, og se ham, da han var 17 år, så fulgt ham med, altså det var noget helt exceptionelt, fordi jeg kan huske, træningen, når jeg kiggede på når jeg stod udenfor, så, så, så du kunne du ikke engang følge, hvad han gjorde med, sin, med fødderne. Så lavede han noget en gød. Hvad fanden var det, han lavede? Og så kom, kom altså det var nogle ting, hvor du så, så stod du bare der og grinede og sagde, ja, det, det, det kan ikke være rigtigt. Altså, og han, var, altså han, havde, han havde også det der x-faktor i mine øjne, og han var en meget, og er en meget, meget sød dreng. Var, var, lad os sige, jeg ved ikke, jeg har ikke haft kontakt med, han er selvfølgelig også blevet ledet og ledet og ledet andre mennesker, og også haft sine problemer, men, men han var meget tilgængelig, social, og hvad ved jeg, og var en, en fantastisk fodboldspiller, og selv da han havde fået et dårligt knæ, bagefter det at kom til Madrid, han stoppede ikke med at score, og han stoppede ikke med at score dårlig mod, altså det var, det var, jeg, jeg synes, han er en, en af dem, som man også måske om, om i om vil tale om. Har vi slet ingen danske øh, fodboldlegender internationalt set, Niels Christian? Jamen, det er der, der Altså, Frank har jo allerede nævnt, altså, nu sidder vi sammen med en af dem her, ikke? men det er jo klart, at øh, hvad hedder det, 86-holdet, selvom de ikke vandt noget, øh, så var det jo også fordi, de jo øh, øh, flyttede Danmark fra at være en tabernation til at være en nation, der spillede med, hvor det var sjovt der øvrigt spille noget fodbold, der var interessant at kigge på med, med mange personligheder. Og det er jo klart, øh, at altså Michael Laudov er jo en øh, fantastisk spiller, Alan Simonsen, Premielkær, øh, øh, Frank, øh, you name them. Øh, helt bestemt Peter Smeichel, øh, øh, måske en af de målmænd, man skal nævne, hvis man skal lave. En liste over de bedste målmænd i historien, så er det Jashin og Michael Buffon og dem der. Dem har vi ikke talt så meget om. Vi kan jo bedst lige kigge på angriber. Det er ja, dem, der dem, De andre skal også være der. Og vi har også låde Løgner nævne Paris. Det er jo klart, at Paris var jo så måske Italiens Bengebagger, som også var en utrolig elegant øh, libero, der også kunne sætte spillet i de år, hvor, hvor, hvor, hvor Milan. Ja, min personlige favorit, nu kigger jeg jo på angriber. Uh, og det er også en spiller, som Frank kender godt, uh, Marco van Basten, som jo på sine ja. bedste år var en fuldstændig outstanding uh, afslutter. Uh, han havde det, man glemmer, øvrigt det meget sympatisk menneske, men på banen var han ondskabsfuld. Han var så ondskabsfuld, at forsvarerne blev bange for ham, og så fik han lige den halve meter, der skulle til, og han har jo lavet nogle af de mest underlige mål, uh, du overhovedet kan komme i, i tanker. Så når vi sådan spreder paletten ud, så er der utrolig mange spillere, men det er jo det, vi skal være glade for, og det er jo de spillere, som netop gør en forskel, og som skaber øh, begejstring og beundring, øh, og som vi kan glæde os over, og en gang imellem også og se klip af, fordi øh, alle de her spillere kan alle fodbolddrenge lære noget af, på hver deres måde, og de bidrager til at gøre fodbold til det, der er, nemlig en verdensomspændende sport, som vi ikke kan undvære. Heldigvis, ja. Vi uh, kan ikke trække det meget længere, det der med den top tre, som jeg har uh, bedt jer om at uh, lave. Og jeg har en fornemmelse af, at den måske ikke har været sådan helt nem. Frank, vil du, uh, vil du fortælle mig dine top tre uh, fodboldlegender? Ja, jeg vil sige uh, Maradona, Johan Cruyff og Pelé. Hvorfor? Det er top den rækkefølge. Uh, Maradona, han... Uh, for det første vandt han VM. Nej, det kan jeg ikke sige alene, men han... Uh, uh, han øh, har gjort så mange ting, øh, også for Napoli, som ikke var noget hold overhovedet. Vinder uefa coppen vinder mesterskaber for første gang i historien i en meget, meget, meget kompetitiv og meget svær liga, som den italienske serie er. Øh, han har været med til, jeg ved ikke hvor mange VM, og han er oppe. Og jeg har også en, man kan sige, en. en for mig drejer sig om til en følelse om, omkring det. Johan Cruyff er genial og har vist det. Han har aldrig vundet VM, han har været i finalen en gang, tog ikke med til, til, til VM, da han var 31 år desværre i, i, i, i Argentina, men har så været igen vist at være en fantastisk uh, træner og sat sådan en præg på fodbold fremover. Pelé var jo, man kan sige, lidt hen af, af, af Maradona, men det eneste med Pelé er, at han kun har spillet i Brasilien. Så han, til, til, til, han har aldrig taget turen til, til Europa, så vi har aldrig rigtig set ham her. Så vi kender ham jo kun fra da han spillede i Santos, og der har spillet hele sit liv indtil han tog til New York Cosmos, hvor han lavede et kæmpe, og succesfuldt lavede han et kæmpe boost for, for, for, for soccer, for fodbold i Amerika i sin tid. Men hvem er nummer et, to og tre? Ja, det er sådan, det, det er for mig. Det, det er hip som har. Jeg vil sige, at de ligger på samme række, men det er de tre, som er for mig outstanding, og som er virkelig legender. Niels Christian, er det de fuldstændig øh, samme, du har stået i samme række, hos dig? Nu ved du jo, at øh, jeg er en modstander af ledende spørgsmål. Og, <laughs> og, <laughs> <laughs> <laughs> så det er det, det, det, er det og, og, jeg og derfor, ved, så nu kan du kontra ja, på mig. Ja, så derfor, derfor fastholder jeg jo min, min tilgang til det. Det er at sige, at hvert år ti har øh, deres legende, Uh, ud fra de præmisser og de forhold, som var i et pågældende periode. Og derfor kan man selvfølgelig hverken sammenligne på nu at gå tilbage. Uh, Daniel Matthews og Alfredo Di Stefano kan man ikke sammenligne med, med, med, med Messi og Ronaldo og uh, de store spillere, vi allerede har været igennem. Der er jo ingen tvivl om, at dem Frank nævner, de står også på min liste, om de står i den rækkefølge. Uh, det vil jeg så lade uh, stå uh, i det uvæse. Men jeg synes, det er fantastisk. Bare nu her er sig. Man får utrolig mange minder. når man taler, bare man siger navnet, så tænker man, åh, den gang har den der, og der har lavet den der, og så du den der, han kunne. Det er jo det, der gør. Det er det, der er legende stof. Der er, at der er noget ekstraordinært, som man ønsker at se igen og igen og igen, hvis man kunne. Så der var ikke nogen top 3 at hente, kan jeg fornemme. Det ikke. <laughs> en top 3 for hvert år 10 må være det næste, du laver til okay. mig så. <laughs> okay. ja, det er en god idé. <laughs> Ved I hvad? <clears throat> nu har han en tusi i halsen, så det er måske et godt tidspunkt at slutte. Tusind tak for jeres øh, tid, og tak fordi I har taget mig med tilbage til nogle minder, som jeg jo ikke har øhm, i mit hoved. Det, øh, jeg synes, det gav et meget godt indblik i øh, nogle fenomenale spillere. Velbekomme. Tak, ja, velbekomme for tak for Det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Kan I have det godt? Det kan vi. Og Frank, yeah. helt stik. Det gør jeg. Programmet blev præsenteret af Deep play